م کله چېلهکار روخصت شو د کاافو الاقې طرف ته لاړو نو سم د په دا او سره ج شو کوي که نه لاغې نه مخکې څ پهقیمات شته دی د با ک بیان کوي چې اول کاافرو مشرکینو ته دعوت ورکول دي دا دوه خبرو کرا دو دوه دو او تسلیم آو آو اسلام کی نو جنگ نه کو چيو داوت اسلام دي په اسلام او راوړو نو جنگ نه کو لکه جنگ په نفسه هي حسن نه لري لکه حسن بغير دا وجيرا نه دي حاضر ده دې چې دا, دا آداو د دین او دا آداو د اسلام کبته لکه غو راوړو نه دین نه شو په اسلام اند راوړو بیا موږ دا وته روپد جزيه چې جزيه اور دغه څه قبول کلو نه بیا موږ سره جنگ نه کولو دې مقصد ده چې د اسلام کوم جنرال قوانين او اغادي تسلیم کړو او دې مملکت کې اوسې هي په نه کوي جاو خورده پر د प्रसाद د فارقي ها ها جی زم نراوړو چې زم نمنره نو بیا ورو سره مونږه حادثه مطلب دا یو خبره ده چې په زمانه کې دا دعوۃ ور کول او لرا لازم دي کندي د دې کې تفصیل دعوت کا پیرانو ترغی تعال کی واجب دے مطلقن پنیس دومر ابن عبد العزیز رحمہہ اللہ مطلقن دا منا دعوت د اسلام رسید رشید دیوی ک نه رسیدلې ک قریب وی ک بعید وی ک اهل کتابی ک غیر د اهل کتاب په حنا پوش او وی و چا ته دعوت رشیدلین بیا دا او دبر دعوت الى الاسلام نه دی واجب او چې جاء ته نه رسیدل الى او اسلام او تو واجب دی غري مخفصدا شو چې كما کار دراو ته اذل کریم رحمت الله او الاسلام خبره او رسیدل او پذراي ابلاغ او الاسلام نه خبر شوري موږ جننه مکه اول دعوت ورول مستحب دی خو واجب نه ها نه رسیدل بالکل نا خبر وی دي رحم نہ مېره جنگ نما کې او ته دعوت ور کول واجب ده مستكبر بچاري نه پوه شو ايمه محمد ابن حنبل مستکی کیدار شه اهل کتاب او غیر اهل کتابو پرم کوي چرن چغوي شه اهل کتاب ته دعوت ور کول واجب نه نيز کاوتا دعوت رسیدلې ده او غیر د اهله کتابونو ته دې نوې دعوت اور قبول واجب دي په غیر دو کې تفصیل کم تفصیل چهنا پښو آتی وکړو چې کداو تور تر سیدري به واجب او کاينه بي واجب امام مالک ته ابراهيم الله مطلق خطابي ته مارې په سنن ذکر کړي دي چا یو وجوب د دعوت مطلقن څنګه چمرون عبد العزيز وي لیکن عام چې مشورات او دعوت پرو کتابونه دي نه هو د دې پمنکی پرق په درمیان نه قریب الهدار اسلام او د بعید دا دارالاسلام نه تران چې کم کافر چې دارالاسلام ته قریب نه هو دعوت پر کول واجب نه دي کم چې بعید نه دعوت ور کول واجب داغه ما سلاش وا دي باب کې مصنفو اولنه هغه حدیث ذکر کوله دي او دې حدیث کې بعضي مشکلات باندې خبره توجه سره واور سليمان بن بريداد نقل دار بريدن روایت نقل کوي قال داوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم زعبا اميرا کروي له يو اميرا الاصريت اوړکی جماعت د مجاهیدینو او جهشن یا پغل جماعت د مجاهیدینو تریا وړې د ستوې او جهشن رټل ترته وایي د امیر مقرر کونو او صاحب هغه ته وڅیتو به تقو الله پایرث د الله نبی خاصتي نفسی په بارد خاص نوبت صدقه کیدامه ورته وي تبد الله نه ریږي د الله توڅي تعلق ساتي اوزان باپ ته تکلیف مشقت کي زداتي او بي معنا وذبكو دا چبركي ما هو چو باد ترمن مسلمين د مسلمانانو خيره د خيره چ خپل ځان کي وته تقوا را ولي او جستاسه کوم ملګری دي مسلمانانو دي مجاهدين دي غوسره بوته سختينه کي خير وايوه کي نرموب گئے رو والله تو عسی جا وقاله ورتهې ځ قتان د وکقع کله چېته میلا چېپل دشپ سره می مشرې د مشککان نه دا مخکې تمې خبره خبره نوپ میله ا دا سرهی خیصال رابل دیه یو د خویونو تا قاله خله اللومانه دوړو یو ده ايته حکمیو پداسې سالو کې عجابو کا جیوې جواب تو کوستا یره په دا غیبان دي اندکه وزیدې تاره بللو دي او تراب ته جواب تو کوجو ستګدا نفق بل منه قبول کړه دیونا وکب عنهم او بنش ردیونه بیا او توخصم وای منکه اسلامي راړو نو قبولې کړه دې او کو نو قبولې کړه اونکه دغهو بیا نو جن قبلې په دا کې بیا دویو ته مسلمانان هم ته نه شوی دی او چېام او دومنې نوستا او کمپی لشک او د ام اسلام دا وړه خاصت ې را اووره دي ه اسلام ته پهنا جاام و کچر قبول کوو په خپمننو ته ق کوکوو پهلاتون کیونه داله خبره د خو دیورې خبري اوس اوته تعما ده یو تکمیله د ما نو غ کار کوئ اذا خلقوا التاد <سؤال> دعوا الى الاسلام وركلوا ديو المسلمانان شو لغين قد بتديو ليوبل دعوات سم دعوا من التحول من داريم نقل دان الى دار المهاجرين دار المهاجرين تا كما لا قد ديو سي غير تديم دار وي جكل الاسلام رولن تا و جي تاس اس بدي الاكين هجرت وكاي او کم زیگی چیز مسلمانان و حکومت تے اجتماعیت تے اغذ کی او خبر ہے کہ انہم ان فعلو ذالک کچر تدیو دا کاروکلو انہ لهم نیقنن ویبا دیو در امال المہاجرین اغچ دی مہاجرین میں دپارے وانہ علیہ انداجی ویبا مال المہاجرین اغچ دی مہاجرین بانید ایلی کچر تدیو تحول نر اخفل دار نر دار دی مہاجرین نو کم پو اې چرود مليوي اپ او اې د مليوي کم سولتونه غوتری به یوتمي او داږي کم شفتونه غوت مليوي او د مليوي کم تقریبا غوت به دی سره قوم الله فاینا بوکری انکار او ګلو د خروج نه وی چرته مې خپل کلی کی برحال پات کی وقتاو رو دار وقبل دار خوف تو نو خبر اکاننام یکوننا چو بشکری بووی اک اعراب المسلمین بشاند مسلمانانو چکم اقبول اللہ قلتو او خارتن ایراغل اجرع علیهم حکم اللہ جارکی ری وشبری بانداللہ حکم اللذی اجرع علی المومنی جارکی ری اومنانو باندی اور یا کون لو امن و بری در مل پی مال ایکو الغنیمت مال غنیمت کی نصیب ان ایسا الا ايو جائد مال مسلمین مگر کریو جہاد وک مسلمانا او ت دو خبر قابل لو وضاحت یو خبر ده چې دا مسلمانان د مهاجرینو درتراشه نو دی د کم کمپوئد او په دیوبه کم تکلیف ران نو اګمدار ذکر دی د در د مهاجرینو تراشه نو مالی غلیمت کې وردیو حصوي او باقی د سهام به جاری دي او دغې د اسلام له چې کوم خلق مهاجرین نو چې د جنگ ضرورت راشي نو کوم خلک چې جهاد کې اقدام کوي او کنه کوي مهاجرینو باندې تک واجب یو فرض دی عرب المسلمین دې داو کمداره چې کثرت نه دي خلک کله په دې نه پوه باندې بیا وه تک فرض ندي نو دا لدیو دا پارا اغا محجرینو جس وغرد دا پارا پاریشو او دا غرسی کلچ دیو خپل کری گی پاتیشی نو المسلمین پشان باید نو چې داری چکمہ له کی پاتیشی نو پا مالی پی و مالی احمد کی دا گوی سنی سربع وقت کې مالی پی و مالی احمد کی دا گوی سرسی گی دیو جنگ تلار شو جیحاد او جنګ جہاد نه کړنو عام چې قدر راشي مسلمانانو ته کم غنیمت تبعه وردی وسنه څنګه چې مهاجرینو باندې خرچ کړي اگر کړو jihad نه تر جن نه تر مهاجرینو باندې اغه ثور کوله کېږي دوله دا خبره ده چې کم صدقاتینو صدقاتو کې چې صدقات وردی مصرفونه پای کړی وي چې څه ده چې سلام ده چ هغه مسلمانان چې په خلاقو کې پادشوی او مدینه ته هجرت نه کړي نو چې هغه مشرپین په صدقاتو کې دا وې چې شیخ او مالې په کې دا وې او کم چې مهاجرین په مالې په غنیمت کې دا وې چې شیخ لیکن په صدقاتو کې دا وې سبا نه حدا مسلک امام شافعی رحمه الله دې امام بوانی پری مه الله امام مالک بری مه الله مسلک امام نووی چې کومه تل کړې غمدانه چنان مالی فیکی ده هر مسلمانی سره در محاجرین اسره خاصه بلکه کمچه ده دی مسرب ته نوکه محاجریو که غیری محاجریو طول لبتی ورکه ولیش امام شعفیق قدی حدیث استدلال نیسی جو محور دی استدلال لی امام شعفیق سی نه جواب یو جواب داره چی دا حکم دی ابتدار اسلام سره تعلق ساتی دا حکم رستمان سخشه ایس امامینو یوتیب دا جواب وکړي دويم جواب مشایخ مشایخ دا جواب کوي چې دې کې نصیبونه خاص حصہ مراد مطلقې مناره نه نه خاص حصہ هغه چې کم مهاجرینو دا وړه پاره په مالې او مالې غنیمت کې پورا حصہ یې چاګه سهموي او کم چې عرب مسلمانینو دی نو ته جهاد نه کول پسته کیدا و پر استنشت بلکې ايسه معمولي داغه زړه خوشاله پاره به څه کوي و سره و د پاره نشته او دا تعویل لګکو چې کچر ته د بیا دا حدیث د دیرو نصوصو مخاليف والی اې دا حدیث د دیرو نصوصو مخاليف والی الله الله بیدا خبر ازین کی کیا نہیں ہوئی کہ صدقات او خفل پڑھنی بیت المال جوڑتا ہوئی اور دے پی خفل بیت المالی پی کی جی کمدین او دا اغجیزی او تک سنو دا شوینا او غنیمت جنگ والا شوینا شوینا او صدقات او کی زکاة او شردہ شوینا رایی دوی مقابر اچھا غقابلی او دا احد تا غدادا د ربیانه صلوات و سلام پر دا ور کی چې کوم صليبه مسلمان شه دا هغه اسلام بالا تامید او حجرت ال المدینہ وکړو په دې مقام کې دی خل کوچ اسلام راوړو په خپل ځای کې هم برقرار پاتې شو مسلمانانو ورته اله کیه دغه زمانی اسلام وتر او ته پوری کامل نه وو معتبر نه وو تر سو پوری چې د مسلمان بعد خپل پیل نه مدینه ته هجرت نه وو دیش کال پوسولک ا له ک پوسوی ګنگو مبارک دا وای چې د هجرت نه هجرتي دره نه کم چې مدینه ته بګېدو دار دارل کوفر نه دار الاسلام ته کی مکہ او خدار الاسلام نو زګ لازيمو په مسلمان اجرت کول دا دارل کوفر نه دارل اسلام دلته جګل خلق اسلام راړو په خپل کلی نو اګله د دې او دارل کوفر شو کدارل اسلام شو وای کنه نو اصطلاحي هجرت هغه دي ته چې دارل کوفر نه اږي <وزیخ> وه <وزارو استی> دل کو باندې دا نه څه غتر کړو تن نه چې انتقال نه دمکان نه پرې تریشې شېش کال ختمي دا یو خبره و دوي فینهم ابو قرین کا ورو کو ورو الى ایتو الجزیه تی ور کولو د جزیه جزیه غټه او هغه بدلتوي چې نو فوز نور یو خراج دی دا ټیک او بدل نه چې دا د ارادي ورزبه کو نه غستیش امازه خبره چې 50 50 نشته کومره دا دا تفصيلات به انشاء الله کتاب الزکات کې اولين چې کومره شورو سم دا یو باب نیم کې راځي خودمره خبره دي چې شده امام احمد او شعفیعی رحمهم اللہ پنیز بندی جیزیت چاہی سیکی و ندریق و منو ناسته یهود و نصوران و مجوس لدین ایلاوچ نور کو فارد اوانا جیزیانی او ده امام مالک او بحنی بره مولا پنیز بندی ده هر کافر میں جیزیش تے بیر امام مالک تی پنیز بندی کافر کی جزیرت العرب <سؤال> وعلا هم داخل داخل داخل علمت الامام سی پنزبان دی جزیرت العرب کی چکم کپار دی اغوی ایسلام راوڑی اوی ایب اتولی تطیقی دون جزیان جزی مقدار و تفصیلن رستراشی دمرا ذین کے نوائی چیزا ہم پنزبان دی خلق بدری تفکیش نو دا آلانبا نو اتصال یو غروپیږي چې کی 4 میاشت سلور راځي او متوسطه سلیر شروپی میاشت کې 2 راځي او ادنان الدولر غروپی میاشت کې 2 راځي خدا share غروپی د پاکستاني د نه مراد مراد فینا جاوب کری جواب په خپل منو قبل کوابن شرديونه پینابو کری انکار او ګدې دین انداد غړ پالل سره دا غدريم امر ده څغه د جنگ غولني وقاتنه وه جنگي اسلام او څومره خبره کوي غدا چې کړه د کا피رو درې جنګي غني خبرې نوبته ډیر کړه تر دې چې کا피ران یو قلا کې مهاجرش اودا ماتره کړه دې رضوي په دغه قضا کا피ران څنګه شي مسلمانان ته یې مونږ کوجی غدا هغه بارک هدايت ور کوي وځا زر دو کړی تا مهاسر کلبن کاله ثانيو چونهيواله فارا دو کړیو طلبو کتنا تنذر 13 ګر دي حکم د الله نو میرا ګزوا دا نه پوي چې حکم د الله پروي کی لیکن ناظر ګر زر حکم تاسو باندې بیا پیلو کې پروي کی پر دین ستاسو خو هي مقصد داري ګری کاپرو تاسو ته وي چې موږ در پزیو زمو بارګ چې د الله د خبر حکم دې موږ غي تګاړه وستای و تاسو وايي تاسو را خوشي مونږ ستاسو مبارکي څو کمکو و او جداي جادا عليو مبارکي الله کوم کوم دغه پته کې خبر نه ته ولچا تا اذن الله عليو مبارکي او کوم تاسو بلو کې په اسيان د امر د باري ته لاي کې بلاشه مدا و قال ان قال القام ذكرت هذا الحريص المقادن حيان قال المسلم قال ابو داود وابن و ان ما نقد مقارن ان نبی اسلام حدیث سلیمان ابن برید ای حدیث پر طریق ذکر توای دی حدیث یو خبر دی ذکر شو چې ګره غذا کوین دلال نه بسم الله دنیت تصحیو کو سبیل الله او وصول بجنګ کوي من کفاره بالله مسلمان څنګه باندې جګي او غزا کوي او نه تغدور د لوت خلاف باندې کوي او تغلو خیانت باندې کوي او تو تمثلوا مسلمان کوي او نه تقتلوا وليذا ما شمنه وجني دا ټوري خبر دي دوستو ان شاء الله دې مبارک ابواب راځي په خپل دګ نور هدايت به د الله په امداد پنومزيد د الله په امداد دی په طریقہ رسول الله زئ خو شیخ پانی بنو نه نه کوم خلاص وړا لري ځکه وي چې کوم جنګونه کوي نو خو مړکه او شیخ پانی د ابا نه ماشم بنو نه دی صغير بنو نه دی خیانت بنه کوئی او دم او غنائم او رجم که په غنیمتونه یو زيتہ ارې ځان رخ کی ونیس ایسلا کو احسان کو اللہ محسنین خوخی بابن پی الحرقی پی بلاد العدو سو زول و علاقر دشمن کی حیمائن بخاری باب و زفرد باب و حرق چاسو سوزول د کورونو او د کجورو مثلا دا چې کل جنگ کې دوران دوران جنگ کې دا کورونو د سوزولو نوبتر شیه ونو ونه اېدا جائز کی جائز حافظ ابن حجر شرح د بخاری کې وایي چې جمهور کا انی په حرق البت امامي اوزائي له ابو ثور او نور الخير او يذکر مقبوله او دنین پیش کوي پا روایت ماندی او بکر صدیق رضی الله و تعالی او خپل لخر او توثیق کړه الله اي قول شيئ من ذالکا چې داسې کارونه باندې کوي جمهور جواب ورکي اب بکر صدیق رجل انه هو مقددار هیڅ قصدن با کورونه نتی دیونی ونته دي لیکن کله جنگ په درمیان کې دین او بدر راشي نو پاکي ته هر جنښت له چې ته چا مسلمان شي کولای مستت توي چا نه پوز پرې کول تر گئی لیکن تا جنگ کولای او ترې د پوزواله کولاس په دا رواني جنگ کې خدا شره تلش اوبكر صدیق رضی الله تعالی او مخاطب دا چې توب و اصلتن دي څنګه کو او جنگنګ کولو د ذو شوکور وسو د بسلو وسوال دویم نومونه دي دیم دا چې اوبكر صدیق رضی الله تعالی او دا هغه کور نو په باره کې ویلو هغه لاقی چې دا یې فتح یقیني نو <نصف> هغه ځکه دې ورسله ولنه من کچې داو مسلمانو په کار راځي او چې تاسو دې هغه کار نه کوزي معنی زکه جمهور د دې حدیث ته دلان نکې چې نبی اسلام فرقنا خیل بن النذير حکم د تاریخ کړه نه کجرو د بن النذير بن النذير دامه دینه دا کې د يهودیو وټه ډلوه ورسله دې بارے کې مستقیل باب هم راځي ازو د بنی النذير شو په پنځم کال کې رسول الله کرام الهجرت نبی علی صلوات و سلام دې مخاصره کړی و د په ځان باندې خپل آبادی کوي به نبی رحمت سلام دې پوښتنه کوم ځای کې دې و چې دل هغه نبی علی السلام د دباو د पारा او د سید ایرحاب د پار او مرکو چې کو جوړي و چنانچه صحاب کرام شورو اکلاو کٹ کولی اسی زلی بیا پیغمبر علی السلام من اکلا چی را سی مکت ہوئی باید صحاب کرام اس طرح تردود پیداشو چه مونگ دا کمک جوری کٹ کردی پدی که الله تس گنا نئی آیات راولی گو فانزل اللہ عز و ما خطاعتم من لیناتی او ترکتمو آلہ سلوری ففی ایزنی اللہ من بری کتاس س گنا نشی لینا کجوری توایی چرانجی داو اوشک صبح ختم شو امام ترمذی دا درې میا په معنا موږ تفصیل نقل کړی دی اې امام ترمذی وې چې دا حدیث امام بخاری زمانه اوریدل وې کې بدر حدیث کی امام بخاری د امام ترمذی شاګرد یو د حدیث کتاب المناقب کې هم د امام بخاری د امام ترمذی څخه اوریدل تا حدیث یعالی لا یجنب احد فی هذا المسجد غیری و نو ا حدیث بارکہ امام ترمذی و محمد بن اسماعیل بخاری زمانہ اور ان چلے چون کی قتل دا سوزول شو احسان بن ثابت دا بارکہ تہ بخاری کی او ہے ظلال پازیل <سؤال> وهانا علا تراتب بنیل <سؤال> و حریق بالبویرط مستفیر دا اشعار اغفت غمو قوی اچھا دانگر چی اساما اما رضیان او بکر صدیق تپوز کھڑیو ناگولا دا جواب ورکڑیو جواب ترمذی کی دا حدیث دا نو جواب کیدو چ نبی علیہ السلام ته وی دو چې تب حمله او کړ په جنا باندې خار ٹیم کي تحریک وکړي خار ٹیم کي خلق په غفلت کې مقابله بيان شکایت وره وبنا لا شام کې روانه کړو او نه پرστηین کی او یو بنا عمره غلنه دا تاسو په دې او چې نبی علیہ السلام بجن کی نبی علیہ السلام د رومیانو د جنگ د بارایو جماعت جوړ کړو پر زماره ځاونه د امیر غرزو له د امیر کتن بیره اسلام د وفات صدما واقې شو هغه له کر حصار و جون کې نبی اسلام هغه کم حرايات کړو نو کړو بکر صدیق رحمه الله خليفه شو په خلافت نه پس اول نه کار چا نو هغه د سچا نبی اسلام په خپل جون کې متائن کړو دا اوسامر زمون هغه وریږي پاو مقدي دغه په سترو دي نيويته رام تاسو کوم هي نه اندره کړو او هغه دې بیان کړو چې دا پاو باندې حملو کې دازم کې تحریک وګي د نړیوال جمهور مسلک ثبت شو دې کې داراله بيد الله نمازي رضي او امام ابو مصير نور ديلي چې ته ویل شو چې د ابنا نه نوټې نن عالم یو یوبنا فلسطین ابو مصر ورته چې خلک ستړیا دا لا کېږي چې دونکو د یو او غنان لري یو بنا لري فلسطین جون کې له شاماله قوم د شامو سيدونکو ابو مصري شامي دوی ذکر هه جهاد جاسوس صحیح هم ضرورت راځي جنن چې ریبال کې مسلمان باصل عيون عيون جمد عين عين جاسوس ته وي ان مسترګي ته وي جاسوس تعبیر پین تر شوير دا ځکه چې جاسوس با ارزه ترګ ترګ کوي راين ورته پدی وجه امام البخاري بابو ذکر باب الجاسوس واقعا حاتيب بن ابي عبد اترځاو ذکر کوله مسلمان بابو باصل ذکر کړو حدیث آنے سے دیکھ راوڑے ہو چنبی علیہ السلام لے گلے ہو بوسیساں اینا جاسوس چوگو رسکر لی قافلی روی سفیان درہو بدر پہنگا باندی کم جاسوس چپری موقع نبی علیہ السلام لے گلے ہو آپ انہوں کی اختلاف تے لیکن بوسیسراؤلو بعضو کی بس بس را دی بعضو کی بس بس را دی بابن بیبنی سبیلی اکولی من تمر باراد مسافر وکی چیداد کجورون خوری وشربو من لبن او در شودون از کی زامر را کرا چیتیر شبیهی پا دی شودو یا شودو علی ساری بانی او آید دید این خراک کولی شکرشکو چنانچہ حدیث مرایم جندو جنبیر سلات السلام پر مولون پر جرشی و پتاز کی علامات شیطین رنگربان نے کوئی پا کی رہی مالک صلب کی اجازت اور تو کو ندی لے شی ودی سے وال لم يكن بها وجر تری مالک پوری کی پوری سویدھلا سنری आवाज ندی وہ کی چوش پن کیا اوش کیا نجدری आवाज نہ بول 15 موقع کا جواب پر استادین کرتی ہوئی وہیں نو کہ جانو پریا تری ودی لے نی حدیث کی کپی اشکال لی اشکال لینا غلی نی شی مال دا غیر بغیر دا ایزن دا غیر نسنگا اشتیمالی که شی دریز اللہ وزنو اوشنو ایزن نرے شو ایزن نرے شوی مال اشتیمالی که سنگی که چنانچی جمہور علماء غدیب بارک کی تاویل کئی چی دا محمول نی پر مستر بہت مسترش عبازی وی اذا دعى وقت و عربه چکم ده سرو مالکانو چې مالک باندې او چاته ضرورت نو هغه ضرورت چې درې زلاوات چې تا ته واز ملاور شونته کمی دن ورته او باځي وي چې دا حکم په اقتدار کې ورسره دامنخ شوی دی پدات ویلار جمهور اما بعضی آر ایلم که ظاہر دی عمل <سؤال> کرده دی اکی عصاقی احمد مداغو دی جوابون و تذورت مدعایل جی اچھا ام باد ام نشر امیروی اصابنی زنطن ما تصار خاصالی و سختی رسیدل و او گشوی و او گشوی و او د و او د و دا مدینین تفاریک تو سمبرن ما تشکو یو اگه این ادانی میویسی فاکل تو امی خوڑی و حمد تو او بجامع کمیتی هم زانده پردکتو صاحب نباغ راگه فدور بنی زیم و دباو لبا واخره توبې جامعره نماز دي نماز را پوره به سلام نه میرے دراتو سلام غت هدايات ما علم ما علم تا ارگان جايل ولي تا دل تعليم ورکو کړه چې غريب نه خبر او ته مسل دي کر کړه انا عام تو ني توام نور کو اضا كان اضا نه جاين پاو کچ دي وګيو هي زاغيبي وګيو غریب وګونو تاور تو امر کله ون دښتې په کوجی وړډو امره اورته ګناځمای زمیت ماته را کړی اماره وڅق یعنی موثق چې ون تو امر بنی غبر به معنی و دچا تا سره ترجمه د البام دې چچاویل دې اغم هي بوخري چې کمی را پریوېت وي باقي چې کومه پریوېت وي ا په اړه شي خدایونو نه متاځ نه راشو چنه چې دې ګيره حديث مصنف ذکر کړو حديث سند کیو خبر یيقول حدثت بي جدتي ان عمي ابيرا به ابن عمرو الغفاري نیبی حاکم پاروي چې ما د خلی زمانیا ما ته حث کړی دیامې بي د تره د پلار دلار او زما د پلار ترڅوکو را ام عامې غ پارې دا راې مدل <سؤال> دی دې نه لکه دا بدل دی دی چا نه اله به ن کوی کې دا بدل دی د یعنی زمان دا پلار ترسو کو عرافی اکثر روایتونو کی انام می ابیها عرافی بن عمر را غلی نبیام و داتیش چه زمانیاما تانیس بید کڑیو دترا نپلار خوالنا چه دید پلار ترنم سو عرافی بن عمریل فاری دوانو سندنو کی پر اختیار سو عزیز کولی شی چه پیو سرد کی دا رابی بن د ابن ابي الحكمي غپاري د پلار ترګر د لکه سګر دي او سرت کي درابې مياوندري يې د ابن ابي الحكمي غپاري دنيا د پلار ترګر رتي دنيا د پلار ترګر یې مې سړېره په سرت کی د بلات ترګ دی سرت کی دنیا د بلات ترګ دی اجمه مو تاسو غوړه خبره کریږئ دومره بچو چطاله نو اداره په بیا ملي په اړوی دي کوم تو غلامان زوړو کې او ارمینه حل الانصار انصار او کجریبه مې وي پاتا بیا صلی الله علیه وسلم نبی له سلام په ماراږي ما ته لکه من نخل کجوری ولی ولی ولی نای مواتی چی خورمی قال نبی رسیم پرہ تر من نخل کجوری مولا وقل ما ایس خوطی پی اصفری خورا اغجی په غرزی با میز پایخ دری ابی ایز ما پا سر وانیلہ سراخ کو دا دیوک اللہ مش بابتنو اللہ خیرتو والا مڑا کی دعایو کن نورا توری خبری خبری اکرلی در غری سبکی پتا پرین اخوا صحاب کرامو کی داری در خفوی پلا خبره به خطا پس سره کوله اج کومه موله ور کمره رنگونه ور کول <سؤال> دینه مالن طاقت قوله شي غير طاقت نه اچھا اچھا ماشي باب جون اکی داو اید که جوری خودشی خوزی باب کی دا ذکر کئی که جوری خودشی مخی ہویا او دا او دام چکم دیو نزکیش مخ کی باب کی پارو داشتا شو د که جورو والا <سؤال> حدیث مخ کی ذکر کڑو در دقا در شودو والاو در که جورو آغا رستا او دیم باب کی دا ذکر کئی چلای احلوهو نشی لشل پرده ساروی لشل نشکر جمهور عمداز ہوئی او دکا جمهوروی دا او در حکم نبی علیہ السلام <سؤال> پرمائی لا یحلو بن احادن ما شیطا احادن غیریز نیهی ندل وشیو کسو سروید بل کسو بید ایزن داغنه ایو حبو آیا وغی عادو کمیو پتاز کی انتو تا مشروبتو چراتو کلیشید آغا بالا خانیت فتوک سر خیزانتو نمات کلیشید آغا الماری فیون تسلتو عامو منو پورت کلیشید تو عام دادا لَبَيْنَ مَا 1000 نُلُؤ وَمَاشِيَهِمْ أَتْعَمَتَهُمْ يَغِيرَنَ خَزَانَةَ إِلَى ذَرَاوَ غِلَانِ ذِ رَڠرِي دِي وُخرا كونَ دِي فَلَا يَعْلَمَنَ عَادُ مَاشِيَتِ عَادَ إِلَّا بِإِذْنِ نِدِي لَشِي او كَصَ دَڠر دَمَل كَصَمَ گر داغ پي جن کرا دِيكَن بِي رَ سَلَاتُ وَسَلَام تَدَغَ تغییر تشبیه و پریداد یو کور او کورج پاکی سامان حفظ کړي څنګه جاپور کې سامان محفوظ وی او دروازه په وسیبه بندي درج پر غلانځو کې دنه شوده محفوظ دي او بندي دجا کونه سامان نه وځي دروازه به کومه کولای ماته دلته چې ته شودره وایي لشلوت ان معنی وکړه